La Osovia 289, a minunilor preasfinte născătoare de Dumnezeu. Aleluia preasfântă născătoare de Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum îngerul, sfânta ta icoană, pentru cuviosul Alepie a zugrăvit, tot așa în biserica sufletului nostru, icoana ta ne-a sfințit. Aleluia preasfântă născătoare de Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Sfântului Roman, Darul cântărilor, Evlavioasiei, dăruit, iar el peste o mie de condace pentru praznicile Domnului, ale tale și ale sfinților, a alcătuit. Aleluia, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum icoana ta la Pecesca a vindecat pe cel îndrăgit, tot așa pe noi de demoni ne-ai ferit. Aleluia, prea sfintenăscătoare, Dumnezeu te iubim și îți mulțumim, fiindcă Sfântul Arhanghel Gabriel, cum să-ți cânte axionul pe călugări cei cu cernici, de la schitul protatului i-am învățat, iar noi cu bucurie l-am cântat. Aleluia, prea sfintenăscătoare, Dumnezeu te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum, pe Monahul care te-a cinstit, cu picătura din sângele Domnului l-ai mântuit. Tot așa neamul nostru l-ai ocroti și eu sunt cea veșnică, l-ai ferit. Aleluia prea suntă născătoare, Dumnezeu te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum mucălugăriței care și a scos ochii ca să-și păstreze fecioria, apoi privirea și ochii i-a Tot așa, cu vederi de cele minunate, pe noi ne-ai bine Aleluia prea suntă născătoare, Dumnezeu te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe cudioasa, eufimia pentru curajul cu care toate a și bătăile tatului tău, ale servitorului, le-au răbdat în toate cele ale cerului, cu cea aceea de lumină de la tine aluat și s-a vindecat. Aleluia lui a prea Sfânt Născătoar Dumnezeu, te iubim bine și să mulțumim, fiindcă sfânta ta icoană a adus multe biruințe principilor și regilor creștini atunci când credința la tine s-a rugat. Iar nouă în Biserica Sfântului Icoana ta a așezat. Aleluia preasfântă răscătoare, Dumnezeu te iubim și-ți mulțumim, fiindcă preasfântă icoana ta de la Pecersca, adevărul l-a descoperit, iar pe curiosul, Alepie l-a apărat și șapte icoane pentru el a zugrăvit. Aleluia preasfântă răscătoare, Dumnezeu te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum sfânta ta icoană, Evanghelistria, pe Grecii, Constantinos din grea suferință l-a vindecat tot așa pe noi de păcate, necurățat când pentru noi te-ai rugat.